probado. By the sí, way, Santiago vivía ahí en Nenana, pero de bueno ni está nada de Ilavete, Bolonia, a Bolonia metauri. Está ahí, está muy buena. Las gotitas, el pulpo y, y bueno, todo lo que venga, el vino, las patatas, que te, te No, no he probado, no he probado. No, no. ¿Cómo que no? Si no tienen un tipo de café. Ah, eso sí, y... hombre, está de puta madre. Seguido sí, como de licores no... ¿Sí? sí. Lo que no, sí para... estuve bebiendo el vino rebeiro, Eso sí. Eso sí. ¿De acuerdo que haces un poco más? ¿De dónde haces? ¿De dónde haces? ¿De dónde haces? ¿De dónde ¿De dónde haces? ¡No! ¿Qué entus? ¿Qué entus? ¿Sabes va a tragar tu? ¡Al oro! تا <تصفيق> بتامر. נאمل ان تنمي هذه اذاعه وتوثق روابط الموده وحسن التفاهم بين البلاد العربيه الاخي وبين دولنا العربيه. وختاما نكرر لكم التحيه لكم ونحن على ابواب العام الجديد كل سعاده xa mo xiuada, vai Non, a ori E vai, vai, vai, aquí xerre Vai, xa, xe xinchil que irrati co e racha Boa tarde, a racha estamos un domingo máis na xinchil que irrati en Orereta pasando algo de frío a pesar deste de día soleado e, bueno, un domingo máis con ozo licor café tan rico como sempre e fresquinho e, e, bueno, boa tarde, Pablo. Boas tardes, compañera Ana e a todos e todos os que nos escoitades como todos os domingos a partir de sete media aquí no licor café, na Cinchiligirratia este programa que como a, como a día o acompañamento do título do programa este pretende ser un espacio para un encontro eh, un encontro que, que bueno un encontro que está sendo un pouco, un pouco frío un pouco frío porque parece que cerco o inverno o inverno xa chamou aquí as portas da de Euskal Herria vai vai, si sí, compañera si, sí, é que escoida se superbaixo non sei eh, eh, espera, igual é eh, A ver, a ver Hola, hola Igual Igual, igual, no? Si sí. No, tiña sí. que un, un acoplamento de... Si, sí, porque, si, sí, escoitas moi baixo Xa está o trasno de hoxe facendo das súas Sempre estamos comismo, eh Si, sí, bueno sempre, sempre estamos comismo aquí Cosme mostrarnos que non no, no nos damos despegados deles Nada, nada Es tu cosa do Windows Si, sí, seguro Pois pues, sí, aquí estando o seu compañero Pablo Maizeu eh, Non sei se ao final conseguiches Falar con Xan Non, no. pois pues, xa levamos Un par de programas Maí. Sen contar con el Pero bueno Xan, fai fa nos caso <risa> <risa> <risa> Fai xe de rogar <risa> eh, Que difícil é de xir Domingo... Había fútbol oxe nonche, bueno, non idea. Que eu, idea. Bueno, sí, Seguramente <risa> houve fútbol Non sei sé que, que equipaxe o goxe, pero <risa> De seguro que o fútbol eh, E claro, é, é moi difícil de artillar, co Compañeiro xa sabendo que é un gran un grande xereiro Dese de de equipazo da Coruña Dese de Deportivo Dese de Real Club Deportivo da Coruña Como non tamén Sen, sen desmerecer As outras equipas do, do noso país Como pode ser o Celta Ese, ese grande Lugo tamén Que está Eh, bueno, está en segunda, me parece, non, para eh, pasoir a, a, a sí. primeiro ou algo así. Bueno. En segunda está. Si endesmelece o resto eh, eh bueno, pois pues, sabendo que algún de un dos grandes xereiros, pois, pues, pues, bueno, entendemos entendemos que, que os domingos pode ser difícil artellar con el aquí un programa en directo. e eh, tamén sabendo que tamén sabendo que é un un, un bon can de taberna tamén, como diría aquel e eh, eh, bueno a ver a veces de algunha volta o damos o damos arrastrado e eh, tirado para aquí e eh, eh, podemos telo en directo tamén para que nos comente a actualidade do, do país eh, que mellor que el para pa estar aí eh, xa que vive ali pois poi pues, bueno non só que podemos comentar un poquiño o que vemos a travéso da, da rede da rede a travéso do, das edicións e diais dos diversos periódicos que cabonda na galiza E tamén, pois, os dos fatos feitos aquí por galegos e galegas na Escallarría Si, sí, que, por certo, eh, outro día al vin unha nova, en relación con iso que dicía que xa a maioría da poboación galega con estudios universitarios eh, xa lia a maior parte da, do que a prensa por internet ah. O sea que Si, <risas> sí, non sei Era un dato así que saía en xornal non sei se en calera que sí. me chamou a atención bueno, lógico tamén, non? Mm. O sea, hoxendía casi todo o mundo está pegado ao móvil ou ao smartphone sí, sí, sí. ou ás tabletas ou aos ordenadores e, e prácticamente queda como unha reminiscencia do pasado do pasado que foi, que foi onte, digamos fai 4 días queda como unha pequena reminiscencia a edición en papel e, e bueno De seguro que que en poucas casas poderemos atopar xa o dominical, como soía ser costume, como deitou ser costume no cando éramos pequenos, non? En pouca, en moitas das casas seguramente o fin de semana era o día de, de comprar o xornal, por eso personalmente os xornais viñan con esa con ese suplementos de revistas eh, É programación, bueno, eu tiño ese recordo o A sea, lembranza sí. de pequeno non? A mi gustaba, eu desairo polo xornal O domingo ir á librería eh. sí, <ríe> Era a un momento aí social Si, sí, si, sí, eu tamén eh. o sea, Era os domingos Ou algúnas veces os, os sábados tamén O sábado lembrame que viña a voz, bueno, Era a voz de Galiza mm. Bueno, a voz de Galiza A voz de Galicia, a voz de Galicia Si, a voz de Galicia sí, A voz de Galicia, la cos de Galicia <ríe> que, bueno, outro día non demos pero eh, deronlle, esta, estaba igual a ver se quedou nos, se, aí, quedou -nos pendente sí. e agora que estamos a mencionar eh, a, a, a voz de Galicia que lle deron, non me lembro se foron setenta mil euros, agora fai pouco tamén mm. eh, dun presuposto no que a xunte destina se non lembro mal e xa, volvo a repetir de intentaremos recuperar a, a noticia que nos quedou pendente de dar o pasado domingo pero non recordo mal dun montante de, de preto dun millón e pico de euros, pues pois avanzaron outros 70.000 mil euros para promocionar, bueno, como a sempre, para promocionar a, o galego dentro da, da súa publicación. Un galego que sabemos, eh, eh, denunciamos como anecdótico e eh, eh, prácticamente só visible en certas, en certas datas e acontecimentos do, do noso país, mm. como pode ser o, o, o, día, de día, o día de Letras Galegas, o coñecido Día de Letras Galegas, E, e bueno, pois esa voz de Galicia que recollíamos os domingos nos cando éramos pequenos na casa non? Mm. E, ou ben os sábados tamén e dentro me, bueno, pois que viña coa programación da dos catro canles de televisión que tiñamos daquelas non a primeira, a segunda, a televisión galega e, e pouco máis logo apareceron as cadeas privadas e, e bueno, no día doxe eso prácticamente penso que só quedan digamos na mente na mente da na, na mente da da xente da nosa idade nessas lembranzas e, e prácticas que doitan a facer pois hoxe en día a xente que sempre tivo ese costume de comprar o o xornal, non? Pero que nas novas xeracións pois de seguro, como a ben ven apuntabas ti dentro de Sanquisa, pois, pois bueno, O o máis práctico e o máis o máis directo mm. é A os contidos A través da web, non? Si sí. O que me chamaba atención era que Fose en unha poboación que eran persoas con estudos universitarios Pero bueno, supoño que será que A inquisa ou que se xa se fixo Nese ámbito e xa está Non sei bueno, pero algo... Porque calquera ten Non tes que ter estudos universitarios para acceder a internet Sabes? Si, sí, pero bueno... É... Non sei. Vémoslo na práctica do día a día si. Tamén aquí acedemos os contidos Atraverso da, da si. web Vale que <risos> estamos no ganoxenía Pero tamén o a, si. as edicións destes jornais Tamén se poden remesar a, a distintas partes do mundo Tamén a Euskal Herria E E ainda así pues, Un contido máis directo, máis actual máis actualizado Tamén é, Digamos a impresa na, na web non. Hmm ainda que bueno, ten o seu, o seu aquel non manter o, o papel non? E, e non é o mesmo non? non é o mesmo pero bueno, máis directo e máis máis actual pois, como, a, como a dicimos é ese acceso a, a través da internet Pois si, sí, falando do galego non sei se deixatéisme aquí unha nova de Sermos Galiza dunha dunha especie de movimento A través dun vídeo que se chama da Dan mesa pola normalización lingüística Ah, si, sí, si, sí, si, sí, non o din no, no, no, no avanzado Ah, no, vale un, un avance, estaba, Si esto me pillachei no momento Como ah, estás falando do, do galego sí si, sí, si, sí, pero bueno, xa xa que estás aí Pois pues, na tratase dunha idea para Pois pues, fomentar un pouco o uso do galego, non? Como é sempre O que é un vídeo Que está a idea de Marcos Maceira, que presidente da Mesa Pola Normalización Lingüística e, e o guionista Dioga Meixeira se leva a música de caixado do vídeo e, É un intento da Mesa pois para que a xente se afilie a, a ela para fomentar o uso do galego e, Parece ser que no vídeo xaen varias persoas de diferentes idades, de zonas do país que van pasándose un relevo unha a outra simbolizando o galego e eh, iso que é un pouco para atraer a xente bueno, ponémolo aquí no sí, facebook para que xente el... vexe despois en sermos non? Mm. Bueno, bueno. sempre é tamén que haxa iniciativas pero bueno se saísen por outros medios como ¿no? a televisión igual vaja tamén se difundían máis. Pero bueno, pouco a pouco vamos andando, vamos andando camiño, vamos andando camiño hacia ese, ese día de letras galegas É e pouco a pouco o recoñecemento do galego como, como como idioma propio do país, non? Logo dese tirón de orellas que lle dera a Comisión Europea para as linguas minoritarias o, o goberno español e tamén o galego, non? Mm en que recordándolles que non cumprían ni siquiera os mínimos establecidos e acordados nessas nesses grandes acordos europeos e, e bueno, cousas que denunciamos aquí a Cotío, que denuncian outras asociacións no noso país é que é que bueno, por moito que intenten tapar eh intenten enganar a unha parte do electorado, o electorado pa un a pouco se vai empoderando e vai coñecendo a realidade, non? E vai vai sabendo que que o que as administracións e os políticos que, que as manexan pois non están a cumprir coa súa obriga nin nin a facer o traballo que se foi encomendado. Pero bueno, gracias a iniciativas como esta, coa da Mesa Pola Normalización Lingüística e, e por moitas máis, non? Mm. Que están a, que prácticamente todos os días precisamos delas para que o noso idioma a nosa fala pois se manteña viva, non? É triste dicilo así, mais mais estamos necesitados de da xentes externos que nos que nos recorden que, que estamos nunha situación moi precaria, non? Pois pues, si. Sí. Ainda que aquí neste pequeno recuncho da Osexadería nos xuntemos e tentemos facer un programa en galego e ache un farto cultural entre encherpe que que tamén pola polo seu reconocimiento e o non esquecemento, non? Mm. Entre os galegos e, e galegas que que aquí vivimos ou fillos da terra tamén que fillos e fillas da terra que, que tentan tamén de recuperar a, a falado dos seus dos seus pais emigrados a, a este recuncho do país, pois, pois bueno, pois, é unha realidade un pouco ideal, non? Ideal, ideal e idealizada tamén, non? fora do que acontece nas, nas nosas vilas orixinarias. Porque, bueno, hai que ver a situación do, do noso país, tamén. Ás veces que, que, que nos cadra de, de achegarnos a lo... Eh, ostras, as orellas como doin, como pita ás veces. Sí. É eh, como a... Mira, foi pouco medio de... Eh... Hostia, non... Que cantante era, ó... Oh? Eh... Un rapaz, bueno, eh... non me dá salir, eh... joder bastante coñecido que dicía galego. Sí, eh, que sempre pensara que falaba ben o castelán, claro, que que era un, hmm. un bon castelán falante e non se deu conta do mal que falaba ata que saiu fora da Galiza. Claro. E aí foi cando se decatou de pero eu non falo tamén o castelán, o sea, o meu castelán é e castrapo. Un castelán <risas> aldea, no? Sí. No, é pero, curioso, sí. logo chegas a Galiza e empezan a, a falar o moito así o castelán e Sí, es que me, me arrime allí a la pola y me engancho aquí la pola en la, en la chaqueta y, me, sí. y se me enganchó en la zamarra Y bueno, pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué le vamos a hacer? Ese que le vamos a hacer un, un ten... Y luego Es <risa> sí, curioso, es curioso Pero bueno, sí. avanzamos aquí en un licor café sí. Rellimos un poco, <risa> que, que siempre falla Pues se sí, sí, se calespoñamos algunha canción. Sí. Que non todo tristeza, tamén sabe música no, en galego. Estamos bueno, no, o sea, no con moitas saídas que de que falar eh Pues si. Sí. Eh, eh, de que que música pues, aspoñer? Eh, puh, teño moitas cousas. Asus pues, xestamos xe <risas> estamos que votamos fora. Eu tiño aquí unha petición A ver, a ver, a ver. Eh, aquí en Diario Liberdade aparecenos que familia Camaño. Ajá Eh, saca un novo traballo xa o tiñaki ai amigo para unha vez que saímos si, sí, aí ¿no? está está pois si segun isto saí o 4 de marzo non sei a información que te saí é eh, bueno, aí aquí no selo sé, lixo urbano temos a Eso. no seu sé, bandcamp un tema eh, o tempo do lobo perfecto, por mi? estupendo pois pues, aí vale. vai e Pero... Aí estaban como as empresas fantásticos Familia Camaño <risos> eh, Con ese tema do novo traballo O tempo do lobo O tempo do lobo sí, eh, O bueno. tempo que non puñamos aquí a Familia Camaños Sí, sí, a verdade é que si sí. uh -huh. pues Eu estive no verán Que xa conta. te contara Pois nun concerto deles Houve en Begonte En Lugo Fan un festival ali que se chama como como código postal de alí 27377 o algo así uh -huh. <ríe> el festival con ese nombre el eh, alí pues hubo un torneo de villarra eh, después había varios concertos eh, un deles era de familia cama y estábamos alí con 15 personas super motivados ah, ya me lo he sí. enseñado un mensaje tú ahí si sí. sí, <ríe> ves si, si, si É eh, una... eh, moi divertido Porque as 15 persoas que estábamos Éramos Estábamos super motivadas sí, sí. Bueno, habría <ríe> máis de 15 persoas digo eu, no. Bueno, estábamos moi pouca xente Porque foi o último dos concertos uh -huh. eh, Había moita xente Así con pequenos e tal Que marcharan antes Vaya. E os que quedáramos pois, Que éramos, pois Sabes, que era un espacio super grande Si, sí, que vergüente tamén Tampouco é eh, unha cantos 500 600 habitantes Non sei canto ter. Bueno, Begonte... o igual máis, eh? sí? bueno, Begonte... Porque cospeito ten mil Pero Begonte, Begonte, Begonte... a vila de Begonte. Si. Sí. Nuna parroquia bah, non sei. Claro que de Begonte, mi... Mi... o único coñece ese Begonte vou o. Non mirar, mirar. <risa> <risa> o único que Begonte o o ben viventes que ten. Ah, si, sí, si sí, é verdade. Que eh, porque de pequeno paramos a velo aí con os meus pais, foron a visita dunha volta da aldea que tira pasábamos, bueno, porque estaba preto de, de, de Bamonde mm. entonces, bueno quedaban nos amao e, e paramos a velo a ver, según isto ten 3.179 habitantes en 2014 claro que é máis grande que cospeito pois si sí, ali estaban dando todo familia Camaño, eh a verdade que moi ben, cumpriron as expectativas. Vaya. Sí, sí. Pois pues bueno. nada, falando de música, temos xa en marcha o cantalíngua do que falamos todos os anos. Ah, certo, sí, sí. A esa topa que o O sí. cantalingua que vendo do, do, do lingua Que xa, xa levan os cantos a niñes facéndose É mm. unha edición anual Non é igual codo que a famosa Corrica de Euskal Herria Senón que bueno, é unha, unha carreira tamén en prol do, do, da nosa fala mm. E que se celebra anualmente E que coincide máis ou menos coa celebración tamén do Día de Letras Galegas é, Previo sí. a xusto antes. Eh, sí, eh, previo a, a esa data. Mm. e bueno, este ano tamén, pois pues, como non podía ser de outra maneira, habemos ter unha nova edición deste deste Correlíngua e asociado ese Correlíngua, como non, como non pode ser de outra maneira tamén, pois pues, temos o concurso do Cantalingua no que, bueno, diversos grupos do país poden apresentar as súas as suas obras musicais e eh, e tentar de gañar ese, ese premio que seña a súa canción a, a que seña a digno principal do, do corlingua deste ano e a ver se este ano nos pasa como pasado que, que prácticamente se, casi casi se nos esquecera o, o cantalingua e así mesmo o corlingua pero bueno chegamos a tempo a carreira pero chegamos a tempo Pois, pues, por pues, se eh, alguén de grupo en lingua galega que queira participar neste concurso de Canta Lingua Que saiba que poden enviarse cancións todavía até o 1 de abril Así que, bueno, se alguén nos escoita e se anima para ser esa, ser o intérprete dese de himno do Corre lingua 2016 Que saiba que todavía está dentro de plazo E, bueno, a edición deste ano comenzará en Pontevedra o 2 de maio E eh, rematará o día anterior ás letras galegas en Pontareas O, sea, o 2 de maio e eh, o 16 acabará. Iso é. De... Son 15 días. 15 diñas. 15 diñas nos que se pasará o testigo de vila en vila, bueno, prácticamente de Bisbarra sí. Bisbarra, e, eh, eh, bueno, eh, nas catro provincias do, do noso país, non? Si. Sí. Si. Sí. E, eh, bueno, este ano o lema do Correlingua é eh, o galego está en nós que é unha mensaxe inspirada a, eh, nun dos participantes máis ilustres no Correlingua que é o poeta Manuel María ah. que o que será homenaxeado no ano 2016 eh, e isto, esta frase o galego está en nos vendo versos de os Osoneos na Gaiola que son moi coñecidos que din Galicia somos nós a xente mai la fala si buscas a Galicia en ti que atopala topala de aí sacan pois o lema deste ano bueno, ah, moi moi axeitado eh? sí, sí, sí. Bueno, Manuel María é outro grande da, da nosa cultura e eh, do, do que falaremos de seguido prácticamente mm. pois o 2 de maio non Dixeche o 2 de maio sí. comeza en Pontevedra eh, ata 1 de abril eh, calquera de vos que teña un grupo de música ou, ou, sa, ou queira animarse a empezar a tocar pois xa sabe desde prazo ata 1 de abril para presentar as vosas obras ou as vosas cancións neste neste Cantalingua. Eh podedes vos dirixir, pois bueno, a páxina do Correlíngua, que é correlingua.gal, non? Se non me trabo co Si, sí, eh correlingua.gal e a través de ali entras no Cantalingua. No Cantalingua xa podedes aí desglosar as bases de participación e, e ánimo a todas e todos os que os que vos animedes a participar. E sorte. Mm. Hm. E eh, eh, bueno, nos iremos poñendo Porque xa hai cantos cancios penduradas As seis ou sete, non? Se non me trabuco Seis sí. eh, sí, están xa Xa mm. seis grupiños que se animaron Un, do, un deles ou dos que participou ano pasado Monolios do P <risa> Que nos do que pensar Pero logo, logo máis adiante vemos de poñer Foi pues, si sí. E, eh, bueno, eh, eh, seguimos aquí co, co programa do Licor Café. Oxe, tamén vemos ter Galicia historias da Galicia, non? si sí, oxe, temos o, un décimo capítulo, pareceme, de historias de Galicia que falan de os camiños do país. Os camiños do país. Como se foron facendo os camiños ao longo da nosa historia. Pero, bueno, antes antes disso, antes de dar comezo porque, bueno, sempre ando perdido que coa voxe a preguntar outra vez son 8, 0, as 8.01 as 8.01, bueno, sí. sendo as 8.01 pois ximos dar conta un pouco da actualidade do, do país eh, porque temos aí tamén unha denuncia mm. eh, do, das mulleres do noso país eh, en relación a o, bueno, o dereito ao aborto non? Mm. Na, no hospital da No complexo, no complexo hospitalario universitario da Coruña, no Choac é que esos nomes encantan, como, como eu puxer na galea o Chus, o, chac, o chu o Chul o Ula, <risos> ula. e eh, eh, bueno, Choac mm. o no complexo hospitalario universitario da, da Coruña Ise. pero bueno, igual comenzamos primeiro pues, facendo un pequeno resumo do, do acontecido nesta semana aquí en Oscalerría co gallo Do, da homenaxe, do homenaxe a Concha Murguía que se celebra do ano 2000 uh -huh, <risas> xa, xa puiden pregunto bueno. xa 16 anos xa 16 anos xa que se leva facendo esa homenaxe a Concha Murguía na vila de Pasaya, xa 16 anos non de seguido, porque polo que me precisaron os compañeros do Fato Cultural Daniel que Cristalau de Trinxerpe pois eh, non lembraban ben que ano fora, pero saben que por volta dun ano non se, non se puido facer máis eh, o pois, seguinte, bueno os os si sí, eh da má data do ano 2000 que fora bueno uh -huh. no que use, bueno, no que o historiador Xosé Tebes que, que bueno eh, residente na Vila do Yarzon pois descubrira que o eh, nacemento de, de tan ilustre persoñaxe perso, pois non acontecera na na vila de Tolosa, senón na, na vila do Llarzon donde él moraba, donde él mora na actualidade e bueno, ese, este homenaxe, pois como a todos os anos como case todos os anos pois foi acompañada de, de tres actos non? un acontecido xoves na, no Areto negociado do Concello de, do Llarzon no que eh, Damao, do, do historiador e membro do Fato Cultural nel castellao. José Estevez, pois se fixo unha falencia sobre orde da figura de Manuel María en Ouscalería o Benres pola contra tamén a mesma hora seta da tarde pois a que houbo un recital poético da máu tamén de, de José Estevez e do poeta Ollarzo Arra Anxón Casabón na que se deron leitura a oito poemas e... Eh, tanto de Joseba Xarrenendía como de, de Manuel María e tamén dous de Anchon Casabón. Cazabón todos os poemas foron de, recitados en euskera en, en galego menos os de Anchón Cazabón pero bueno, tanto de Joseba Xarrenendía como a de Manuel María poideronse escoitar na, nas dúas falas Eh, nos día donte, pois ás 12 de mediodía, como a sempre, pois tuvo lugar esa, esa homenaxe na, no que no día de hoxa a Biblioteca Municipal do Concello de Oyarzun, no que foi no seu día o lugar de nacemento da, de Concha Morguía Naide Manuel Morguía Martínez, de Manuel Martínez Morguía, eh, marido de, da grande poetisa galega Rosalía de Castro ás 12 do mediodía no día donte é que, bueno, pois pues foi acompañada pois pues, dese pequeno desa pequeno paseo que se soe facer na plaza do Concello ata a casa natal de Concha Murguía na que bueno, pois pues, despois dunha de pequena exposición por mao de Xuxa esteves e da consellera de Cultura e, e Arantxa Arantxa Cousille xoxa, xoxa, xoxa xoxa, xoxa, xoxa Eh, bueno, pues, eh, se deu conta, pois pues, bueno, como sempre da actualidade da da homenaxe, e logo pois pues, de seguido pois pues, esa pequena entrega do ramo de flores eh, na placa na que se recorda o que nese lugar foi foi a casa materna de, de Concha, eh pues, logo pois pues, como sempre pois pues, poidemos enchelo peito e, e recitar o escoitar da mao dos gaiteiros de Fontes Novas, pois o oirno galego. E logo para rematar, pois un pequeno petisco para para os aí asistentes, refrixerio. Eh, pequeno refrixerio. <risos> eh, pouco máis, pouco máis. Tamén temos aí o que que os que queirán máis información, aínda que bueno, agora da voz da nosa compañeira Ana desa desa desa bonita voz que temos aquí no Licor Café pois vamos dar conta do, do publicado en Sermos en sermos Galiza na que o, o historiador Xosé esteves pois publicou no día donte un artigo adicado o día donte o día de homenaxe de Concha Morguía eh, Vale, eh, o artigo está en Sermos Galiza, como de compañeiro Pablo chamase homenaxe a Concha Morguía en Ollarsu O balbordo inmediato de novas políticas económicas, electorais, bélicas, etc., sexan internacionais, estatais, nacionais ou locais, agacha baixo o mesto veo da marxinación outras como os actos celebrados polo fato cultural Daniel Castelao de Passaia e o Concello de Iartsun sobre a personalidade de Concha Murguía e Gaña, naide Manuel Manuel Murguía, os días 18, 19 e 20 de febrero deste ano 2016. Concha Murguía era filla do organista da igrexa de San Estevo do Iarzo, Domingo Murguía, de bella estirpe fidalga orixinaria da Estigarraga, lugar de zona polas sidrerías. Concha naceu o 29 de xaneiro de 1806 no antigo hospital, onde moraban seus pais nunhas dependencias anexas. O edificio é biblioteca e casa de cultura de Iarzo. Quando veán nos trasladouse a vivir a Tolosa, pois o pai conseguirá a praza de organista na Igrexa de Santa María na capital, na antiga capital foral de Guipúzcoa. Por iso, algúns historiadores como Vicente Risco sitúan con er evidente o seu nacemento na vila Tolosarra. Nela militará o pai no Partido Liberal Fuerista a bandeirado polo Conde de Villafuertes, Don Ladislao Zavala. A invasión dos cemifillos de San Luis en 1823, a pedido do incom Do incompetente e voluble rei Fernando VII remata co trienio liberal e impón de novo o absolutismo. Domingo Murguía e a súa filla Concha fuxen cara a Galicia. A filla ficaría e o pai volvería a Tolosa, onde morreu pobre e doente, acollido na casa do conde de Villafuertes. Concha casou co boticario José Martínez e finou dun ataque ao corazón en Santiago de 1854, onde foi soterrada. O matrimónio Martínez Murguía tivo dous fillos. Un deles, Manuel Murguía, foi un dos primeiros ideólogos do nacionalismo galego, farturento polígrafo, historiador, investigador, etnógrafo, novelista e primeiro presidente da Real Academia Galega. Casou con outra grande do rexurdimento galego, Rosalía de Castro, a que non puxou a escribir e publicar libros como cantares gallegos, non que é mesma advirten no limiar o influxo dun bate vasco, Antonio de Trueba. Manuel Murguía reconhecería de xeito explícito que encetou a amar a patria galega ou ver como a súa nai amaba a lonxana patria vasca. Terra na que nin se teme nin semente. Manuel Murguía xace nunha humilde e descoidar a campa no fondal do cemiterio coronés de San Amaro, na compañía de seus fillos Ovidio e Amara. O 11 de novembro de 2000, día de San Martiño, a Irmandade de Centros Galegos de Euskadi e as asociacións culturais Daniel Castelao de Pasaya e a Rosalía de Castro de Baracaldo Solicitamos na Deputación Foral de Guipúzcoa e do Concello de Ollarzo unha celebración dun homenaxe a, a Concha Murguía. Ambas institucións responderon afirmativa e xenerosamente da man de Luis María Andrés, deputado de Cultura, e Xavir Iragorri, alcalde de Ollarzo. Colocouse na Casa de Cultura unha fermosa placa, conforme ca monumentalidade do lugar, en galego e éuscaro, ca seguintes verbas. Nesta casa naceu Concha Murguía e Gaña, nai de Manuel Murguía, berce do nacionalismo galego. As dúas institucións sufragaron todos os actos e a edición dun libro da miña autoría sobre a estirpe vasca de Manuel Murguía. Dende aquel efeméride celebramos todos os anos por estas datas un homenaxe a Concha Murguía. Este ano, os días 18 de 19 e 20 de febreiro, celebramos os seguintes actos do día 18 de 19, a conferencia eh, deste de servidor en conde Manuel María Euskal Herria o recital poético vasco-galego cos poemas de Manuel María e Joseba Sarrión Aindía e eh, eh, o 20 on a grande homenaje como ofrenda a flora e intervencións orais. Con estes actos acreditamos a solidariedade vasco-galega e coincidimos en subliñar que dende Unhas pequenas patrias como a vasca e galega podes admirar a grandeza do universo, pois a súa riqueza topase na variedade e non na uniformidade. Moitos galegos que residimos que residimos en Euscalerría non esquecemos a nosa patria orixinaria <coughs> nin as nosas raigañas pois perderíamos a nosa identidade e sen ela non se pode andar polo mundo. Somos a semellanza das árbores. Abrimos solidariamente as polas os ventos da patria euskara, pero o toro témolo ben chantado na nación fisterral. Amamos sinceremente esta patria adoptiva vasca que nos agasallou con fugar. Agarimo traballo e familia, e apuntalou en nos a conciencia e a facenda de sermos galegos de nación, arredándouse dos complexos de inferioridade. Dende 11 de novembro de 2000 todos os anos en febreiros corazóns do soianzun arras e dos galegos euskadianos latexan co mesmo ritmo da fraternidade porque unha filla esgrevia do pobo arrolou no berce e un... arrolou no a un dos iniciadores do resxurdimento da dignidade da nación galega que coñece como ninguén o aguillón das traxedias entre elas a emigración denunciada de coto polo noso bardo nacional Manuel María que nos agasallou cun don da súa inesquecible palabra Pois aí estaba ese artigo de Xosé Esteves non sermos Galiza ahí está, podedes a topar aí non sermos sí. Galiza bueno, eh, Aí xa apareceu a consellera de Cultura de, de Ollarzon que non é Arancha xa está aí coa dúvida xos eh, une, xos une cousillas mm. e eh, como a día é a cormeana de, non de nacemento pero si sí, pero sí, casi, casi bueno, unha filla da terra, como diría noso compañero Xan na sí. que tivemos ocasión coa que tivemos ocasión de, de compartilhar e de conversar o pasado Benres e eh, eh, bueno un pouco tamén como di no artigo o eh, noso ben querido Xosé Estevez pois sí, pois, a verdad que ás veces o universo non é unha uniformidade senón unha diversidade de, de acontecimentos e de cousas e de persoas non é Eh, bueno, pois atopar cousas tan curiosas como, bueno, pois, unha conselleira co de cultura do co do Concello de Pasalla, pois ten unha ascendencia unha unha raíz galega, ¿non? Mm. E pola contra, pois no seu día Manuel Murguía viña de ainda que foi o sendo un dos pais do Rexurdimento galego, pois a súa procedencia era eh, vasca, vamos. Eh e, bueno, o Gaia se sigan dando esas, esas xuntanzas no, no noso país, no noso mundo e, e poidamos pois, disfrutar e, e coñecer a, a xente desta pelaxe É mm. bueno, sempre agradecendo a presencia pois, como, a, como a sempre vimos neste programa pois, a, a presencia e a amabilidade de Xuxa Estevez a ver se un día o pa para aquí ou enganchamos outra vez e, e podemos ter aquí nos nosos micros do, do licor café Pero bueno, non poido non poidamos conquerir a a que, que bueno, parece ser que foi moi interesante do pasado xoves na que o este profesor de historia nos, nos falaba de Manuel Morúa en os de Manuel Morúa, Dios, de Manuel María en Escaleria. Eh, bueno porque bueno, non pudemos asistir eh, un dos compañeeiros do fato poi pues, non pudo artelar non lle quedou ben a gravación eh, estaba aíixo a que botaba a fume polas orillas pero, porque non sei que lle pasaba na gravadora que se lle cortaba e eh, eh, tal eh, bueno, non pudemos facernos con consa grabación máis máis deronos conta de que bueno, foi bastante interesante eh, se aportaron bastantes datos da na presencia de Manuel María en Oscar Larría e, e da querencia de, deste grande poeta da nosa terra, pois por esta terra tamén que que sempre que sempre o tivo sempre o tratou ben e sempre o acolleu cos brazos abertos e tamén por membros do fato, non? Mm. Aínda nos lembraba pois os estebes das, das moitas veces que, que Manuel María morara quedara na súa casa a dormir, e aínda dicía consorna dicía algún libro algún libro comenzou aquí Manuel María na miña casa <risas> e bueno pois pues, a ver a ver se podemos artellar de cara as letras galegas eh, que de seguro que han de ser bastante sentidas aquí nesta pequena bisbarra de Euskal Herria e a ver se podemos recuperar por mao de dos membros des descompañeros descompañeras do Fato pois recuperar desa arquivo que, que ten o Fato pois as pegadas de Manuel María Na, na bisbarra de doa Aldea Pois pues si, sí, a ver, a ver E eh, bueno, estaba aquí o noso amigo canario ah, sí. que estaba publicando no Facebook a verdade que unha nova que ving esta semana tamén Que, que diversas asociacións da Galiza A prol da, da conservación da natureza ah, E sí, dos recursos do noso hai. país Convoca unha manifestación contra a nova lei de Bueno, a lei de acuicultura Para o vindeiro sábado 27 de, de febreiro en Santiago E eh, eh, bueno, hai unha nova en Sermos Galiza Penso que... Si, sí, si, sí, había... Ai, perdina mire, a... <risa> Estou aquí, que, que non me vai, ben o Bueno, como sempre, Aquí, si. Iso é. Si que o obxectivo dos organizadores man... desta manifestación contra a lei da acuicultura é que se xunten ata 30.000 persoas no obradoiro. E, bueno, son varias as, o... as organizacións que as organizacións que fan este chamamento a poboación, eh ADEGA, que é unha delas a asociación pola defensa Ecolóxica da Galiza di que este proxecto de lei está pensado para a industria acuícola eh, posiblemente negociada con eles. e Falan de Stolt Nielsen, que non sei que empresa é, eh, Pescanova bueno, sei, mas... como sempre Os, os de sempre sí, eh, Sinala que o texto expulsa os concellos de tramitación de novas granxas acuícolas E que se declaran de interese público Polo que se poderá expropiar a franxa litoral que precisen as empresas eh? Que era o que xa igual ian facendo non? Porque a Red de Natura así nunca sí. se respetou Si, sí, sí se aprendaban como Si sí. eh, Alerta tamén adega que se permite ubicar pisifactorías en lugares protegidos Mesmo sen informe de evaluación ambiental Aí, perfecto. Se é como a, abrindo máis a posibilidade para que, no, o, o que non se explote faltaba. sen respetar o, o patrimonio. O sei que o noso europarlamentario, o señor Canario, que es, como al, lembremos que fai pouco tivemos unha pequena conversa con ele aquí atraveso do, do teléfono da radio na que bueno, tamén foran a, a Bruselas varios membros de distintos colectivos mariñeros do noso país, non? E el tocará esa parte eh, se fora a denunciar a situación do... Bueno, el nos dará conta das augas, sí, non? Da, da contaminación das augas, das rías, sí. das explotación... Si, sí, falara da contaminación que sae desta tipo de instalacións tamén. Si, sí, eso é. Eh, e eh, eh, bueno, aí sempre agradecendo... Acordeime dele, eh? carde... cando vim outro día estaba repasando as novas do país e, eh? ostra, aí al... anda seguro que o señor Canario nos ten moita información e, eh? bueno, pois para iso está o Facebook e agradecemos che Canario que, que sempre tiñes aí o tanto e o saque eh? e, nos... e nos lembres nos refresques un poquinho a memoria mm. eh? e, bueno aí, nese Facebook do licor café, no que... Como a, a ben fixo o señor Canario Tamén vos podedes achegarnos chegarnos As vosas inquedanzas O as novas que consideredes que, que, podemos, que, que podemos denunciar A través destos micrófonos De esta radio libre E bueno, a manifestación Para lembrar En Santiago, o Bindeiro... O Bindeiro 27, que é sábado deste mes. Ah, o 27 de febreiro Sí, ah, sí. A, a, a próxima a, a O Dendeiro, o sábado, sí vendero, sábado. Eh, En Santiago de Compostela se da Alameda ás 11 e 30 eh, Acabará como adoita ser as manifestacións en Compostela na Praza do Gradoiro Vaya Bueno, pois pues aí aí tentaremos de estar tentaremos Uf. de estar eh, dando licor-café eh, sí. dando ánimos a o, a xente que participe e eh, menos a través destas ondas, pois pois faremos por estar, de estar aí apoiando a xente do noso país e, e denunciando estes estes abusos que, que bueno. Como a ben desglosaba a compañeira na nesta pequena neste pequeno resumo do que é esa lei de cultura, pois outra outro dereito de per nada máis, non? Já algun no. das compañías se xa se xa, no, xa, xa podían facer o que que, xe, que querían, pois agora máis, con máis poder e e quitandolle poder os concellos e xa transgredindo todas as normas medioambientais que que se poidan artellar ou que se teñan artelladas ou, ou articuladas na, nas nosas leis non? de costas ou, ou da red de natura o de xos de, de, de interese de interese medioambiental non? e xa non falemos da auga pero okay. bueno continuamos aquí no licor-gafé non sei se nos atén para poñer algo que se ensiño si, é o que estaba pensando ah. Eu pues... para tomar un poquinho de folgo si, sí, temos aquí de Malandrómeda que te gustou, hai unhas semanas non sei sí, se me gustará sí. <risa> <risa> <risa> temos un tamén vai sacar un novo traballo que se chama Os 48 Non nos do inimigo ah. esa irá o vindeiro Benres o 26 de febrero Febreiro, eh, bueno temos está o aquí... panorama musical na Galiza Si, eh? si, sí, está, sí, está, está super productivo eh, Está brollando cousas E <ríe> eh, bueno, temos aquí un tema En Galiza contra Info Con vídeo incluído e eh, Que chamase VHS do futuro Mi madriña Vamos a escutar, a ver pois aí estaba ese tema de Malandrómeda, VHS do futuro do seu novo traballo, os 48 nomes do inimigo que sairá o Vindeiro 26 de febreiro. E bueno, tiñamos aí unha nova por dar. Se sí, antes de que pasamos os <coughs> docu os documentarios que viñes eh, vimos poñendo casi todos os domingos eh a historia do noso país, na que nos dan conta un puiño do, dos acontecementos eh Eh, eh bueno, do, do, da razón de ser de Galiza, ¿no? Mm. Pois antes diso eh facernos eh, solidariz co, bueno, sí. solidarizarnos co, coas compañeiras galegas que están a, a a sofrir o, digamos, a falta de existencia e a precariedade na na súa existencia non, cando queren facer o uso do dereito a abortar, non? Mm. Eh, bueno, temos eh, en varios xornais do, do noso país eh, máis extendida a noticia pero bueno, por falta de tempo vamos puñero un vídeo que, que nos fai, vai fazer unha pequeno resumen en Galiza Contra Info na, sí. na manifestación bueno que da movilización que tuvo lugar no día 18 de febreiro diante do complexo hospitalario universitario da Coruña e que venga a denunciar a situación que atinxe mulleres que teñen que interroper o seu embarazo pasadas 14 semanas de existación dinos en Sermos Galiza que, bueno, os partos en son en habitacións convencionais en asistencia sanitaria de calidade e como sinala Chus Díaz Anca dentro do centro de orientación das familias é un horror no concreto, aquelas mulleres que contan con a gravidez superior as 14 semanas teñen dos socios para interromper o embarazo facelo no materno ou ir a clínica privada concertada en Madrid e eh, eh, bueno é eh, un poquiño a situación que andan a pasar a, as molleres do noso país esa falta de asistencia médica de calidade e, e digna non? Mm. esas situacións sensibles que, que acontecen no, no embarazo e eh, eh, máxime cando tes que dar o paso a, a ese paso tan importante como é facer uso do reito do aborto e eh, eh, bueno Acompañamos Coas co mulleres que están a sofrer a Esta Esta falta de De, de, de sensibilidade non? Esta falta de sensibilidade Neste momento están Tan críticos para a vida De, de unha muller pois, sí, pois vamos a escoitar o, o testimonio das, das participantes Desta manifestación Do 18 de febrero na coruña e para denunciar a violencia obstétrica que sofrimos as mulleres, para reclamar unha atención digna e reivindicar os nosos dereitos sexuais e reproductivos. O pasado 20 de suyo do ano 2015, a plataforma entregou no registro do complexo universitario da Coruña un escrito dirigido ao xerente do complexo e as directoras médica e de enfermaría, no que describía como tiña que ser a atención ás mulleres que teñen un aborto no segundo trimestre de xestación segundo os protocolos internacionais denunciando que non se estaban a cumprir os mínimos do que marcan os protocolos polo que instabamos as autoridades responsáveis a que tomasen as medidas oportunas para garantir unha atención integral e de calidade na atención ás mulleres que se atopan nesta situación despois de case sete meses e dado que non houbo resposta Decidimos facer pública esta denuncia, tanto nas redes sociais, a través do noso Twitter como no Facebook, coa intención de trasladarlle o escrito que imos a chegar agora no registro. No escrito que tedes nas vosas mans, reiteramos a necesidade de poñer en marcha un protocolo que garanta un trato digno ás mulleres que sofren un aborto no segundo trimestre de gestación tal e como recollen os protocolos internacionais, Denunciamos que as autoridades da área sanitaria da Coruña están a vulnerar os dereitos sexuais e reproductivos de todas nós, porque as mulleres que teñen necesidade de que se destratique un aborto de máis de 14 semanas por causas médicas no Hospital Materno Infantil da Coruña son dobremante castigadas ao non ter a mesma atención que nun parco. Ao trauma de ter que interromper un embarazo desexado comprengadirlle que van parir o feto morto sin posibilidade de anestesia epidural. Ademais, non selle pode garantir que vayan ser atendidas durante todo o proceso por xinecólogos ou sinecólogas ou matronas, nin que vayan ter o expulsivo o parto asistido nun paritorio e non na habitación de ingreso. Para ter a seguridade de dispor dunha atención axeitada tal como recollen os protocolos internacionais e dizer, ser atendida en todo momento por profisionais de chinecología e ter acesso a anestesia, as mulleres teñen que desfrazarse ata Madrid. Ademais, non queremos esquecernos de denunciar tamén que as mulleres de 30 concellos do rural Abegondo, Aranga, Arteixo, vergondo, Betantos, Cabanas, Camariñas, Carvalho, Cé, Xerceda, Coirós, Corpubión, Coristanco, Pulleredo, Curtis, Tumbría, Fisterra, Irixoa, Laracha, Malpica, Miño, Buxía, Ozas Esuras, Paderne, Ponteceso, Sobrado dos Monxer, Vila Mayor, Vila Santar, Vimianzo e están, sen profesional de ginecología, no seu centro de orientación familiar de referencia, o COC do Ventorrillo, ven de xaneiro de 2013. Este tipo de atención vulnera os acordos internacionais sobre os dereitos sexuais e reproductivos reconhecidos como dereitos humanos. E por todo, instamos as autoridades responsáveis a que tonen as medidas oportunas para garantir unha atención integral e de calidades. Con nosos dereitos sexuais e reproductivos, abarto digno! Pois aí estaba ese... Eh, pois ese discurso non da, da manifestación do pasado 18 eh, denunciando esta situación da, do aborto despois da 14 semana das mulleres no hospital universitario da Coruña e eh, bueno, xa sí, bueno, hai máis máis información máis, sí. máis precisa nos distintos eh, xornais digitais da, da, do noso país Hermos, Praza, Diario Liberdade lista de confidencial eh, má realizar no, novas da galiza bueno é máis é máis que no é que vos poderes extender na nesta nova má bueno bastante bastante resumido e eh, sí. conciso foi o o manifesto lido despois desa concentración en a que bueno, pongo os pelos pongo pelos de punta no? si sí, a verdade é que si sí. parece increíble y... que pasen cousas así nestes sí, tempos sí, nos no aterra pero bueno sin asistencia ali nunha habitación soa neses momentos, nunha habitación convencional sin, sin, garantida, sin ter garantidas a presencia de dunha matrona, dun xinecólogo ou de algún profesional eh, a, digamos acostumado a estas situacións e eh, eh, bueno eh, a ver se te volta esta situación que eh, bueno, facer denuncia aquí a través deste de de medio de comunicación e eh, e denunciar a esa a esa situación de indignidade non da muller na, na, na provincia da Coruña. Pois pues si. Sí. Eh, eh. bueno, temos que ir poñendo xa o vídeo porque senón non nos dá tempo. Sí, historia, como era Camiño os Camiños do País. Os Camiños do País, historias da Galicia, eh, capítulo 11, non? 11, si. Sí. Pois aí vamos escoitar este capítulo que nos fala de como se foron facendo os camiños ao longo da nosa historia De onde nos levaron e de onde non Aí vai Estamos en Pedrafita, no centro de control de túneles da autovía A6 Unha das grandes obras da enxeñería europea dos últimos anos Pedrafita foi sempre unha das portas máis importantes de entrada e de saída de Galicia Oxe, imos falar de como se foron facendo os camiños ao longo da nosa historia de onde nos levaron e de onde non Falaremos dos camiños que levaban a Roma dos que viñan a Santiago e dos camiños de ferro A orografía, como vemos nestes montes e vales de Pedrafita marcou ata a actualidade o trazado das vías galegas Tamén nos marcou a condición de periféricos, pero houbo moitos máis factores que influíron na traza das vías, económicos, políticos e ata militares. Iso sabían o ben os primeiros grandes constructores de camiños, os romanos. Sulpicius Lupus e Valerius Arcius camiñan por unha das vías romanas que percorren Galicia. Son soldados auxiliares do exército romano. Agora regresan á súa casa, a Lupus Augusti, despois de ter participado en múltiples batallas o servizo do emperador Traxano. Traen algúses tercios e o diploma que os acredita como cidadáns romanos, a recompensa por ter servido no exército máis de 20 anos. Os protagonistas da nosa historia formaban parte daquele exército que, para moverse, construiu unha vasta rede de camiños por toda a Europa. Pero a pregunta é, por que fixeron aquí semellantes vías? Só por cuestións militares ou había outras razóns? Realmente estaban tanto os este romanos. Tra a conquista do noroeste peninsular no século I Cristo, os romanos fundaron tres cidades importantes na Galáxia. Pra Car Augusta, a actual Braga, Austúrica Augusta, Astorga e Lucus Augusti, Lugo, tres grandes vías comunicaban estas urbes. A vía 18, ou Vía Nova, unía Braga con Astorga a través da actual provincia de Ourense. A vía 19 conducía de Braga a Lugo e logo de aquí a Astorga. A vía 20 seguía a mesma dirección que a anterior, pero máis pola costa. Por iso se chamaba Perloca Marítima e pasaba por Brigantium que algúns investigadores localizan na Coruña e outros en Betanzos. Estas vías uníanse coas do resto da Península Ibérica e ao final todos os camiños conducían a Roma. Tamén a Roma conducía esta vía que entraba pola portela do Home na Raya, na fronteira entre Portugal e Galicia no Concello Ourensán de Lobios Os romanos, ademais de grandes constructores de pontes e de estradas, eran tamén especialistas en atopar os mellores pasos para cruzar as montañas. En Galicia, das tres vías principais que figuran no itinerario de Antonino, que viña sendo unha guía da época, a que mellor se pode rastrexar na actualidade, é a Vía Nova, ou Vía 18, construída nos anos 79 e 80 d.C., Atravesaba a provincia de Ourense e o seu trazado adaptouse ao terreo, en moitos casos, en zonas abruptas e sinuosas, como nos cóbados de Larouco. O ancho da Vía Nova variaba entre os 5 e os 7 metros, o suficiente para que cruzasen dous carros, ainda que variacións posteriores foron estreitando a vía, como se ve aquí na Portela do Home, Polo xeral, as vías eran máis estreitas en zonas montañosas que nas xairas. Outra dificultade que tiveron que vencer os romanos foron os ríos. A ponte do Vivei no Concello de Pobra de Tribes é a única ponte original romana que se conserva en Galicia e que ainda se segue utilizando. Por ali, pasa a comarcal 536. Ademais de do Vivei, só existe en Galicia outra ponte romana original, pero que non se usa esta ponte do Freixo, sobre o río Arnoia. Ríos e Montes seguro que tiveron que cruzar os protagonistas da nosa historia que ían camiño de Lugo, que non nos esquecimos deles. Sulpicio e Valerio avanzan cada día máis rápido. Saben que Lucas Augusti está preto. No camiño cruzanse con varios lexonarios que son os encargados da vigilancia das vías. Vixían os carros que levan o ouro, a prata e o estaño galego cara a Roma para evitar os roubos e tamén iran pola seguridade dos comerciantes. decando en vez, encontranse cos curatores viaron, encargados de velar polo estado dos camiños. Teñen poder para obrigar os veciños próximos ás vías a traballar na súa reparación ou na súa construcción. Sulpicio e Valerio ás veces dormen ao relente, pero cando enfrían moito as noites, teñen que pedir pousada. Estamos en Acuis Cuercuenis, nas ruínas dun importante campamento militar romano á beira da Vía Nova, no Concello de Bande, en Ourense. Hai épocas do ano nas que está asolagado polas augas do encoro das cunchas, pero aínda así pódese apreciar a dimensión e a estrutura deste campamento militar. Ademais dunha función militar, este campamento albergaba unha mansión, que era unha especie de pousada para viaxeiros. As mansións eran lugares de descanso para as persoas e para as vestas de tiro Os romanos tiñan predilección por construir mansións en lugares onde nacían augas termais Por iso levantaron unha aquí en Aquis Quercuenis que hoxe tampouco se pode ver porque está asolagada polo encoro Recapitulemos un entre Sabemos que os romanos construían camiños para transportar os minerais Sabemos que tiñan vixiantes para evitar os roubos E sabemos que tiñan persoal encargado do mantemento das vías Oxe, temos unha serie de trebellos que nos facilitan toda a información precisa sobre topografía ou sobre distancias para construir estradas e todos os servizos que podemos precisar ao seu carón. Daquela, na época dos romanos, había pousadas cada 20 ou 30 kilómetros, pero, como medían a distancia que había entre un lugar e outro? Para iso, estaban os miliarios, como os do Concello Orensán de Sandiás. Neste, Ainda pode lerse unha inscripción que di que o emperador Maximino e o seu fillo Máximo mandaron reconstruir esta vía. E tamén que de Braga ata aquí hai 68 millas. Unha milla romana tiña mil pasos. E un paso estaba composto de dúas zancadas. Pero claro, os pasos non sempre eran iguais. Co cal as millas poden variar uns metros. De todos os xeitos, a media da milla romana son 1480 metros. Os nosos protagonistas ao longo duns dous meses e medio deberon de facer andando unhas mil seiscentas millas ou sexa, dous mil kilómetros Esta era a distancia que había desde Roma ata Lugo que é onde acaba a nosa historia Xa en Lugo, Sulpicio e Valerio visitan o obradoiro dun canteiro local Vange encargar un lar viario Una especie de ara que os viaxeiros ás veces colocaban nos camiños e outras ao chegar aos seus lugares de destino. Eran monumentos consagrados ás divinidades por protexelos. Sulpicio e Valerio tiñan razóns para darles grazas aos deuses. Volveran sans e salvos de moitas guerras. Falamos na nosa primeira historia das vías romanas, pero que nos queda hoxe desas vías en Galicia? Original, nada. Pero, por exemplo, a autostrada do Atlántico, onde estamos nos agora, segue prácticamente o mesmo percorrido que deseñaran hai séculos os enxeñeiros romanos para unir Braga con Brigantium. Se comparamos a principal rede viaria galega actual co suposto trazado das antigas calzadas romanas, comprobamos que lle la debemos a aqueles grandes enxeñeiros de camiños da antigüidade. O trazado das súas vías semella que marcou ata a actualidade das arterias de comunicación terrestres galegas. É evidente que sobre as vías romanas se asentaron as autovías e os camiños que fixaron a nosa historia, incluída a rota que nos uneu con Europa durante séculos, o camiño de Santiago. Na Idade Media, o centro da vida era a relixión. a forza que trouxos peregrinos a Santiago tamén estaban na terra, pero non era o ouro que levaron os romanos, era a tumba do apóstolo. Sobre o ano 820, un pastor de nome Paio cree ver unhas luces ou estrelas milagrosas sobre o monte chamado Libredón. A nova, chega o bispo Diria Flavia, Teodomiro, que ordena limpar o monte por verse soluciona o misterio. Alí, Descobre un sepulcro e de seguido anuncia que os restos encontrados pertencen ao apóstol Santiago, que, segundo diversas crónicas, estivera predicando en España. Nacía así o mito de Compostela, o campo de estrelas. Este mito servía para fortalecer e unir a Igrexa Católica e a monarquía asturgalaica fronte os invasores musulmáns que ocupaban gran parte da península ibérica o rei de Asturias e Galicia, Afonso II e o bispo Teodomiro mandan construir sobre o suposto sepulcro de Santiago unha sinxela capela sobre a que moitos anos máis tarde serguería a catedral románica. Todo o occidente cristián recoñece o culto a Santiago que se difunde con gran rapidez e comezan as peregrinacións que compiten coas de Roma e Jerusalén Na cidade de Vella Compostelana Erguese esta estatua de Afonso II Alcumado o Casto. A partir del, todos os monarcas medivais Apoiaron e fomentaron as peregrinacións A cidade do Apóstolo E como no caso de Roma Non só un, senón moitos Eran os camiños que levaban a Santiago As rotas europeas Conducían a península a través de dous pasos fundamentais Os portos de Sonport e Roncesvalles Estes dous camiños confluían en Puente la Reina desde onde se seguía ata Compostela Este itinerario, coñecido como o Caminho Francés quedou fixado a finais do século XI e foi promocionado polos monarcas O Camiño Francés foi e segue sendo o máis transitado e coñecido mundialmente pero houbo e hai outros caminhos para chegar a Compostela Os pioneiros foron os caminhos asturgalaicos Por eles e polo Caminho Francés chegaron ata Compostela os primeiros peregrinos O camiño inglés foi posterior. De Gran Bretaña, de Escandinavia e do norte de Europa viñan en barco moitos peregrinos ata o porto da Coruña e, en menor medida, o de Ferrol. Continuaban a pé a viaxe polo chamado camiño inglés. Desde Portugal, a partir do século XII xorden varias vías jacobeas A principal vai de Lisboa a Santiago, entrando en Galicia por Tuí. A Vía da Prata, prolongación da calzada romana, cruzaba todo o oeste peninsular e penetraba en Galicia pola Gudiña, para seguir a Taurense. Pero ademais, o camiño non sempre concluía en Compostela. A mediados do século XV, e aínda hoxe, os peregrinos continúan cara aos santuarios da Virxe da Barca en Muxía ou cara ao do Santo Cristo aquí en Fisterra, daquela o confín do mundo coñecido Estamos no Cebreiro, o pórtico de entrada a Galicia polo camiño francés. O Cebreiro naceu cos peregrins. Aquí construíuse un dos primeiros albergues no século IX e aquí está o templo máis antigo do camiño. Entre o século IX e o XIV, os monarcas potenciaron toda unha serie de albergues e de hospitais para fomentar a rota a Santiago. Aquí, o Cebreiro, chegou unha tarde de 1335 o protagonista da nosa seguinte historia. Xamba Merlán é un mercador flamengo Hai máis de dous meses abandonaba o seu fogar en Gante Acompañado do seu curmán e dun criado Agora acaban de cruzar os montes do Febreiro Unha das etapas máis duras do camiño Xusto antes de que se faga de noite Chegan ao albergue Como todos os días, antes de buscar cama para eles Hai que deixar ben resguardada a besta que leva unha aprezada carga. Sobre ela van panos delá de Flandes. Parte da mercadoría xa venderon polo camiño, en Burgos, e outra pensan vendela o chegar a Compostela. O mercador flamengo tamén leva xoias para facer negocios, pero esas tenas sempre consigo colgadas na bolsa de coiro, onde garda tamén o certificado de peregrinación. Na pousada rexentada por monxes vieitos, os peregrinos sentanse a compartir a cea. Sopa, pan de centeo e algo de viño. Hai xente de toda clase e condición coa que se mantén conversa. Jean Van Merlant, como outras noites no camiño, repite os motivos da súa viaxe. Conta como fixera unha promesa de ir a Santiago se a súa muller curaba dunha doenza grave. E como sanou, él estaba cumprindo esa promesa. A Carón do Lume falase das vivencias e das anécdotas da viaxe, sobre todo dos medos e dos perigos, entre outras cousas dos roubos, pero Jean ben moi avisado. Estamos no interior da igrexa de Vilar de Donas. Este é un dos sepulcros dun cabaleiro da Orde de Santiago. O itinerario a Compostela estaba cheo de perigos e de ladróns. As ordes de cabaleiros, como a de Santiago ou as dos templarios, eran as encargadas da seguridade dos peregrinos. Pero, aparte de ser posuidora dos sepulcros de cabaleiros da orde de Santiago, a igrexa de Vilar de Donas exemplifica un importante fito que o camiño trouxo a Galicia, a expansión da arte románica a través de dúcias de igrexas. Vilar de Donas é unha das máis valoradas e ten... Unha singularidade, os seus frescos Neles figuran uns rostros de mulleres Que supostamente foron as mecenas do templo E pertencian a familia dos Arias de Monterroso Antes de deixar o cebreiro e sair cara a Triacastela e Sarria, dúas vilas importantes do camiño, o mercader Flamengo e os seus companheiros de viaxe encontranse cun vendedor ambulante que lhes ofrece algunhas pezas de acibeche que encalla e un montón de cunchas que lhes pretende vender. Jean está interesado nunha peza, pero non se fía da calidade do que lle ofrecen no camiño e prefire facer negocios en Compostela. Desde aquí, desde o Monte do Gozo, os peregrinos medievais podían ver torres románicas da catedral Xá, por fin poderían cumplir o seu voto ou a súa promesa E tamén como protagonista da nosa historia Pecharían algún que outro negocio antes de emprender o camiño de volta Despois de vender os seus panos e de mercar unha pequena cruz E unha modesta cunche de acibeche en Compostela Jean Van Merlant e os seus compañeiros xa volven cara a Flandes A cuncha e a cruz son os símbolos dos peregrinos xacobeos e con eles, Jan séntese se protegido. Facendo unha breve recapitulación, que significaron as rotas xacobeas para Galicia do Medievo? Pois, como acabamos de ver na nosa anterior historia, foron unha vía comercial e cultural co resto de Europa e axudaron a cimentar o poder da Igrexa en Galicia. A beira do camiño foron nacendo e crecendo negocios e cidades novas como a Sarria ou a Triacastela, E, sobre todo, deronlle unha dimensión europea a Compostela e a Galicia. A finais do século XIV, as peregrinacións empezaron a decaer por morda peste negra. Pero a gran crise xacobea produciuse a partir do século XVI, coa extensión pola Europa da reforma protestante. En realidade, ata finais do século XX, non se volveron recuperar con gran pulo as rotas xacobeas. Esta é unha réplica do Pedrón no que supostamente foi amarrada a barca de pedra na que chegou aquí o corpo do apóstolo Santiago, remontando o río Ulla. Un río polo que saquen chegando peregrinos ata Pontecesures. Ben, xa vimos a importancia que tivo os camiños de Santiago e as vías romanas, pero a pregunta é, os nosos ríos puideron ser unha canle de comunicación e de transporte? Houve estudios que dixeron que sí, pero estudios que nunca chegaron a realizarse. Nos séculos XVII e XVIII a rede de camiños era mala en Galicia tanto a do interior do país como a que nos unía con Castela Esta situación denunciaron aos ilustrados e un deles, o coengo Pedro Antonio Sánchez propuxo para mellorar as comunicacións facer navegable o miño Ante esta situación escribiulle ao rei Carlos III un informe proponéndolle que a mellor solución para recuperar o comercio dos viños era facer navegable o miño desde a súa desembocadura ata a cidade de Ourense, ou polo menos ata a de Rivadavia. Os viños do Ribeiro terían así unha saída fácil ao mar, e non só os viños, tamén se poderia transportar madeira, lenzos, cereais e reactivar todo o comercio da Galicia interior. Para acometelo o proxecto, habería que construir canles nalgúns treitos do miño e, para iso, contar con cartos do Estado e coa pólvora das fábricas reais. O proxecto de Pedro Antonio Sánchez quedou sobre o papel. En un lugar de esclusas para facelo navegable, o que se construiu sobre o miño 200 anos máis tarde, foron presas para producir enerxía eléctrica, como a esta de Castrelo. Frustrábase así un singular intento de comercialización do viño do Ribeiro, que por problemas de transporte e por motivacións políticas, acabou sendo sustituído no mercado inglés polos viños do Porto. O que buscaba Pedro Antonio Sánchez era que os produtos do interior de Galicia chegasen coa máxima rapidez aos portos galegos, e desdestes estes saísen para Europa e para América. O comercio entre os portos galegos e o novo continente tardou en permitirse, a pesar de que fose a este porto de Bayona, onde primeiro chegou a noticia do descubrimento, a bordo da carabela Apinta. O embarque rápido de mercadorías era o que seguían buscando na segunda metade do século XIX aqueles que loitaron por traer o tren a Galicia. A gran parte da rede básica do AVE de Galicia segue en fase de proxecto. As obras van con atraso e a súa data de remate segue sendo objeto de discusión política mentre que en outras zonas de España xa gozan do tren de alta velocidade. E aquí é onde semella que a historia se repite, porque hai máis de 100 anos o ferrocarril tamén chegaba con atraso a Galicia. En 1848 inaugurouse a primeira liña de España, a Barcelona-Mataró. Pouco despois, aquí en Galicia, iniciáronse activas campañas promovidas por concellos, deputacións e bispados para fomentar a construción dos camiños de ferro. Percibíase que era necesario contar co tren canto antes para modernizar o país e mesmo chegaron a fundarse xornais co fin exclusivo de impulsar o tren, como o Faro de Vigo, en 1853. O caso é que o Faro de Vigo, como outros xornais, ademais de promover o tren, foron voceiros dos grupos de poder da Coruña e de Vigo, que estaban en desacordo co trazado do ferrocarril. Estes desacordos non fixeron máis que frear a chegada do tren a Galicia, En todo caso, estas liortas non foron máis ca unha xustificación dese retardo, pero cales foron as verdadeiras causas de fondo? A construcción do tren en España fixose a través de concesións a empresas privadas favorecidas con subvencións públicas. As grandes compañías, a maiorías tranxeiras, non vían moi rendible investir no tren en Galicia. Por que? Pois porque daquela Galicia non se percibía como unha zona desenvolvida economicamente, xa que era un país eminentemente gandeiro e pesqueiro e porque ademais aquí había moitas dificultades orográficas que encarecían o trazado do ferrocarril O caso é que o primeiro tren non se puxa en marcha na nosa terra ata 1873 e saiu daqui de Santiago, da antiga estación de Cornes que hoxe se está restaurando Aquel tren e esta estación teñen a súa propia historia Joan Arguindey Bruxén é propietario da fábrica de curtidos de San Nicolás, un dos máis de 20 curtidoiros que se estenden nas beiras dos ríos Sar e Xarela en Santiago a mediados do século XIX. Oxe atende a visita do británico John Stephenson Mould, principal accionista da compañía que está a construir a línea férrea que vai unir Santiago co Carril. Arguindey é tamén accionista da compañía, Ainda que a pequena escala, está preocupado porque as obras do tren avanzan lentamente e el necesita sacar pronto os seus produtos para o porto de Carril. Dalí, en barco, os seus curtidos irán a Cádiz, o seu principal mercado. Mul, asegúrale que esté tranquilo, porque acaba de lograr un empréstito dun banco inglés e agora as obras irán moito máis rápido. O británico lembralle tamén que por fin xa conta coa axuda presupostaria do goberno de Madrid grazas á intermediación do ministro santiagués Eugenio Montero Ríos. Foron os pequenos industriais, os homes de comercio e de negocio de Santiago como Juan Arguindey, os que impulsaron a primeira vía férrea de Galicia. Para facer realidade, o bello soño de converter Santiago en Porto de Mar. E fixarono desde aquí, desde a Sociedade Económica de Amigos do País pero o certo é que estes homes non tiñan os cartos para construir o tren así que tiveron que acudir ao constructor británico Stephenson Mould John Stephenson supervisa as medicións nos terreos que vai atravesar o último treito da liña ferroviaria Santiago o Carril despois de nove anos xa queda pouco para rematar os 42 kilómetros da obra os traballos demoraron moito por falta de cartos pois o trazado en sí non presenta grandes dificultades orográficas tan só necesidade de construir dous pequenos túneles e varias pontes. A pesar diso, máis de mil obreiros galegos participan cada día nas distintas tarefas de construcción. A inauguración foi todo un acontecemento, pero a verdadeira festa inaugural tivo lugar aquí en Santiago. Desde esta estación de Cornes partía aquel primeiro tren galego que tardou dúas horas en chegar desde aquí ata o carril. A esta estación de carril hoxe convertida en museo, chegou aquel primeiro tren que circulou en Galicia daquela carril era Concello e un importante porto desde que embarcaban as mercadorías que chegaban ata aquí en tren. Este debuxo da época ilustra o momento no que o 15 de setembro de 1873 saía de Santiago o primeiro tren con destino ao carril a plataforma da estación de Cornes era un auténtico fervedoiro de autoridades ali estaba o constructor da liña Stephenson Mull. tamén Joan Argindey xunto a outros homes de negocios e por suposto a corporación municipal santiaguesa en pleno para todos era un día de festa dagora en diante os santiagueses ían poder competir en condicións máis favorables coas cidades portuarias da Coruña e Vigo daquela con maior vitalidade económica pero ainda sen tren o tren O Compostelán iniciaba a súa marcha con moitas esperanzas postas nel Esperanzas que non se materializarían Este é un dos panos que regalou o Concello de Santiago Aquel 15 de setembro de 1873 na inauguración do ferrocarril Compostelano E gárdase aquí no Museo John Trulock en Iria Flavia John Trulock que era a abó materno de Camilo José Cela converteu en xerente do Compostelán a partir de 1882 cando os prestamistas ingleses que financiaran a obra se fixeron co control pleno da compañía En realidade o Compostelán nos seus primeiros anos tivo escaso tráfico e só se fixo rendible cando se ampliou a liña a Pontevedra en 1899 En todo caso, para Galicia o verdadeiramente trascendente foi a apertura das liñas da Coruña-Madrid en 1883 e Vigo Madrid en 1885, que chegaban con casi 25 anos de atraso con respecto a outras zonas do Estado. Estas líñas fomentarían novos tráficos a grande escala, como o comercio de gando e peixe. Oxe, falamos das vías terrestres máis importantes que marcaron o noso debir económico e comercial. E vimos como algúnas desas vías buscaban a saída cara ao mar. Os portos foron os grandes motores do noso comercio. E o comercio a gran escala é a razón de ser dos portos exteriores, como a este que están construindo en Ferrol. Se no pasado, todos os camiños levaban a Roma, hoxe todo ten que poder chegar a todas partes. E se pode ser sen perderse. Pois pues aí, estaba este eh, un décimo capítulo De historias de Galicia Sobre os camiños do noso país E xa temos que despedirnos que Xa estamos pisando o seguinte programa Así que nada Pois pues sí, acabamos así A to vindeiro domingo Ale, a to vindeiro domingo despedímonos con De Brosas, unha naco un, por, por lo menos así, unha queseña curta Pero sí. por lo menos despedirnos Con intensidade Con intensidade, ahí está O estorco pues, do de demo pues, Ah, tamén dê o don Ningo.